На прохання моєї постійної слухачки Софії Слободи Соло Дівчина онлайн, третя книга Автор Зої Зак Переклад з англійської Наталія Ясіновська Читає Олена Коцан 15 вересня Де Ноа Флін. Невеличке втручання у звичний блогерський розклад. Якщо ви регулярно читаєте «Дівчину онлайн», то знаєте, що я залюбки відповідаю на ваші запитання у коментарях чи листах. Попри те, що більшість із вас надзвичайно класна і розпитує мене про звичайні речі, як от мій навчальний рік, чи як я готуюся до курсової роботи, чи коли в мене іспити. Моя скринька також завалена листами з питаннями про Ноафліна, і Якщо точніше, куди він подівся, чим займається, чому покинув скетч під час їхнього світового турне. Зрештою, це відбувається не лише тут, у Блозі, а й у всіх соцмережах, де я маю сторінки, і навіть у реальному житті. Тож відчуваю, що настала мить, коли я мушу розповісти те, що знаю. Якщо ви новий читач блогу, то можете не знати, що раніше ми знову зустрічалися. Наголос на слові «раніше». Постійні читачі знають його також як бруклінського хлопця. І хоч я давненько не писала про нього чи нас, його зникнення непокоїть багатьох. Що ж, глибокий вдих, і ось вам правда. І Я також не знаю. Я знаю стільки ж, скільки і ви. Сподіваюся лише, що з ним усе гаразд, що він щасливий, хоч що він зараз робить. Ось заява його команди. Зважаючи на велику завантаженість і особисті проблеми, Ноа вирішив покинути світове турне зі скетч на місяць раніше. І він вибачається перед своїми шанувальниками за завдані прикрущі і дякує їм за підтримку. Це все. На жаль, дружба з Ноа не передбачає оновлень з місць його перебування, тож я не можу зайти в якийсь додаток на телефоні і подивитися, де він зараз. Та все ж знаючи Ноа, можу сказати, що таке рішення далося йому непросто. Але він дуже сильний хлопець, і я впевнена, що він повернеться раніше, ніж ми собі думаємо. Сподіваюся, ви отримали відповіді на свої запитання – і ми можемо повертатися до звичного ритму тут на сторінках «Дівчини онлайн». І, Ноа, якщо ти читаєш ці і відпиши мені, інакше доведеться наймати приватного детектива, щоб вистежити тебе. Дівчина онлайн іде в офлайн. Щойно я закінчую допис, передаю ноутбук Еліотові. Вважаю, цього достатньо? І він проглядає текст, а я смикаю за дирку на мізинці. Нормально, як на мене, каже він через кілька секунд. Отримавши його схвалення, забираю ноутбук і натискаю «Опублікувати», доки не передумала. І одразу, наче камінь падає з плечей. Справу зроблено. Я не можу забрати свої слова назад. Мою заяву офіційно опубліковано, хоча... Це взагалі смішно, що я мушу робити якісь заяви. Щоки палають, коли я усвідомлюю, наскільки гніваюся через цю ситуацію. Еліот перериває потік моїх думок. Він кривить губи, і чого моє серце стискається, бо це означає, що Еліот через щось непокоїться. Ти справді нічого не отримувала від нос середини серпня? Я знизую плечима. «Ні, не можу повірити в це, що бруклінський хлопець таке вчудив. Я знову знизую плечима. «Напевне, це єдиний жест, на який я спроможна. Якщо я забагато думатиму про це, то всі емоції, які я так намагалася приховати, вирвуться на поверхню. Я маю лише цю смс-ку. Я дістаю телефон і знаходжу потрібне повідомлення. Бачиш?» Вибач, Пенні, для мене всього цього забагато. Я залишаю тур і беру перерву. Незабаром вийду на зв'язок. Нуа Не знаю, що для ноа означає «незабаром», але минуло вже більше місяця, а я від нього не почула ні словечка. Я відправляла йому смс повідомлення і листи, але так і не отримала відповіді. Мені не хотілося бути схожою на відчайдушню колишню подружку, яка намагається його вистежити, тож поступово я здалася. Та все ж мозок щоразу ніби пронизує струмом, коли я думаю про те, що він так і не відрукнувся. «Ну, – підсумовує Ельот, – добре, що ти розповіла свою частину історії та відмахнулася від усіх отих питань. Кому воно треба, хіба ж не так? Саме так». Я посуваюся на криячок ліжка і беру зі столу щітку для волосся. Поки намагаюся розчесати збити у ковтуни, ледь вигоріли на сонці каштанове волосся, пробігаю очима по селфі, прикріплених до дзеркала. Там є фотографії з Лією Браун, Еліотом, Алексом і навіть одна з Меган. Щоправда, більшість із них затулена вирізаними з журналів «Улюбленими світлинами». Натхнення для мого портфоліо, а також шкільним розкладом, ретельно розграфленим, з кольоровими позначками, щоб я точно знала, що маю робити. Мама жартує, що я більше часу розмальовую розклад, ніж навчаюся. Але завдяки цьому я відчуваю, що хоч щось контролюю. Решта в моєму житті таке недосяжне. Ну, моя кар'єра фотографа, навіть друзі. Усі готуються до життя після випуску зі школи. І хоч я маю велику перевагу зі стажуванням у Франсуа П'єра-Ново, одного з найкрутіших фотографів світу, все одно здається, що я топчуся на місці, тоді як усі бігають. І куди я піду далі? Думаєш, він когось знайшов? Еліо циркає на мене поверх окулярів з виразом, який я добре знаю. Пені це не сподобається яким він любить здивувати мене час від часу. Еліоте! Кидає в нього щітку для волосся, якої він легко уникає. Вона вдаряється у стіну і падає в кошик з брудною білизною. А що? Він самотній. Ти самотня. Час вибиратися звідти, Бен. Життя існує не лише в Брукліні. Він хитро підморгує мені, і я закочую очі. І якщо щось може змусити мене хвилюватися більше, ніж мовчання Ноа, то це думка про те, що він з кимось іншим. Щоб змінити тему розмови, питаю валюта. Як дам Алекс? Еліот зводить руки до неба. Як завжди, ідеальний. Я сміхаюся. Ви ж занадто милі. І я розповідав тобі, що він пішов із вінтажної крамниці. Тепер працюю в ресторані. Еліот аж світиться з гордощів. Я вже не дочекаюсь, коли закінчу школу і ми зможемо з'їхатися і жити разом. Я, звісно, і так більше часу тусуюся в нього. Окрім того, коли я тут. Він усміхається, але очі в нього сумні. Я нахиляюся і беру його за руку. Твої батьки впораються. Уже кілька тижнів у домі Вентвортів тривають постійні сварки, іноді ми чуємо їх крізь тонкі стіни моєї спальні у мансарді, і в ті вечори почуваємося особливо ніяково. Тепер його черга знизувати плечима. І як на мене, вони мають припинити всі ці страждання. Усі стануть щасливіші, якщо вони нарешті розійдуться. Пені. Луна маминого голосу долинає зі сходів до моєї спальні. Микаю телефон, щоб перевірити час. О, чорт, Еліота, ми спізнюємося. Я не можу пропустити перший урок. Я скочуюся з ліжка і закидаю книжки до сумки. Швидко зиркаю в дзеркало і аж тоді розумію, що перед тим, як кинула щітку в Еліота, розчесала лише половину волосся. Хапаю зі столу гумку і збираю все докупи, разом із ковтунами, у вільний вузол на потилиці. «Ай, хотиться!» Мене завжди вражала Еліотова здібність перетворюватися з похмурої хмари на сонячний промінчик. Тож, коли я розвертаюся до нього, бачу звичайного Еліота. Веселого. І він бере мене під руку і усміхається. «На випередки по шоколадні круасани? А як же?» Ми збігаємо сходами, регочучи і штовхаючись. «Агов! Що ви вже задумали?» – стишує нас мама, коли ми зістрибуємо на останню сходинку, а потім простягає нам по теплому шоколадному круасану. «Не забудь повернутися до сьомої! Святкуватимемо домів день народження!» «Без проблем!» – відказує, підходячи до дверей – Впевнена, що замастилася шоколадом там, де не варто. Я ніколи не забула про день народження старшого брата, але знаю, чому мама нагадала мені. Після школи я прогулююся Брайтоном зеліотом, фотографую його для мого портфоліо. Для мене він ідеальна модель, настільки впевнений у собі, що ніколи не боїться позувати посеред вулиці, навіть якщо навколо ходять люди. «Може, мені варто почати писати блог?» – спитав він мене якось. «Тоді я б міг показати всі ці фотки. Фантастичні, навіть ті, які тобі не подобаються». «Варто», – Ід я. «Це було б чудово і для твоєї роботи у галузі моди». «Я подумаю». Сказав він, але так і не взявся до цього. Підозрюю, що думка мати блог приваблює Еліота більше, ніж думка, що для цього потрібно докласти зусиль. Він завжди закочує очі, коли бачить мене за ноутбуком, та все ж знає, як не просто підтримувати блог. А після моєї тривалої відсутності минулого року і я, як ніколи досі, рішуче налаштована зробити його успішним. На дворі прохолодно, хоча зараз лише вересень Це моя улюблена пора Листя набирає золотої барви І потихеньку висихає після тяжкої роботи влітку Здається, що сонце світить ясніше Бо зникає серпанок літньої спеки Усе видається свіжішим і яскравішим Чистий аркуш для нового шкільного року Чистий аркуш Саме те, що мені потрібно і я притискаюся до Еліота і беру його під руку Сьогодні наша вечірня фотосесія буде коротшою, кажу йому Шкода, що Алекс більше не працює у вінтажній крамниці І ми тепер не можемо позичати там чудернацьку одежу Згадую моє улюблене фото Еліота Він був у своєму звичайному одязі Возенькі джинси, бордова футболка і накинутий зверху грубо сплетений кардикан і піратському капелюсі з велетенською пір'їною І він стояв на одній нозі на перевернутому відрі Яке ми знайшли на кам'янистому пляжі Тоді Еліот був схожий на короля піратів Брайтона Короля зі справді гарним почуттям стилю «Значить, повертаємось до шафи твоєї мами?» Театрально зітхаючи виголошує Еліот «Я сміюся» Це таки правда, у мами лишилися тонни дивних і прекрасних аксесуарів з часів її акторства. Я залишаю його на автобусній зупинці, та спочатку він двічі цілує мене в щоки. Цю звичку він перехопив у Парижі і відпрацював за час практики у журналі «Шик». «Побачимось пізніше, Люба», – каже він, а потім стишує голос. «І не мучся аж так через но, обіцяєш?» Я червонію. Обіцяю. І до автобусної зупинки до школи зовсім недалеко. Але без Еліота мені сумно. Коли його немає поруч, здається, що у мене бракує руки чи ноги. Я сумую за Еліотом. І це боляче. Не знаю, що робитиму, якщо вони з Алексом наступного року переїдуть до Лондона. І від цієї думки шоколадний круасан проситься назовні. І я згофтую, щоб втримати його». Дзвонить телефон. «Це може бути Ноа, але це не він. Це Кіра. «Де ти?» – читаю смс. Тоді зіркаю на годинник. До першого уроку залишається п'ять хвилин, а на історії ми з Кірою робимо спільну презентацію. Переходжу на біг». У середині дві нові семикласниці схилилися над своїми телефонами і регочуть над чимось у зіркових підглядалках. Одразу ж відчуваю, як хвилею накочує паніка. Може, вони пліткують про мене? Але ні, не цього разу. Виявляється, що Гейден з гурту «Скетч» порвав зі своєю дівчиною Кендрою. Коли одна з дівчат звела на мене погляд, вона насупилася в її очах не було і натяку. Для дівчат я просто дивачка, яка витріщається на них. І як ваплюся про минути їх, серце калатає в грудях. На мене більше не озираються. Я полегшено зітхаю і відпускаючи паніку. Ми знов вчорашні новини. І я всього-навсього звичайна дівчина, яка живе звичайним життям у звичайній школі. Саме цього я й прагнула, відколи закінчилося турне. Хіба ні? Пені. Боже ось і ти. Тіра вибігає мені назустріч, уриваючись у мої думки, доки я не зайшла надто далеко. Вона починає розповідати про нашу презентацію, і я дозволяю їй втягнути мене шкільними коридорами назад у нормальне життя. Чекай іще одненький. Пень за п'ять сьома!» «І я знаю, але ж світло, просто ідеальне!» Роблю останній кадр із Еліотом. Силует на тлі вечірнього неба. Цього разу ми не на пляжі, а в парку Блейкерс, розташованому перед нашими будинками і неподалік гарненьких будиночків у пастельних тонах. Жити на пагорбі означає завжди мати можливість бачити парк і море за ним». Просто з наших сусідніх спалень у мансарді. У парку є годинникова вежа. Часто сонячними вечорами ми з Еліотом там читали і фотографувалися. Еліот чудернацько вигинається, стрибаючи до зірок і стаючи на місток. І я лежу на животі і знімаю знизу. І якщо не знати, що це Еліот, то на цих фотографіях його і не впізнати. Мені вдалося спіймати мить, коли призахідне сонце опинилося під вигином його спини. Промені розмивають кожну деталь, але він здається просто неземним, ніби світло виривається у нього зсередини. «Окей, я закінчила», – кажу, відкладаючи камеру. «Сідаю, перевіряю телефон». Від мами немає повідомлень Напевне, Том спізнюється Дай поглянути, каже Еліот, сідаючи на траву Підсуваюся, щоб показати йому О, Пенні, ці кадри просто фантастичні Вони мусять бути у галереї Отак, ось цей кадр буде головним в експозиції Назву його «Еліот і сонячний місток» Ну, напевне, варто ще попрацювати над назвами, Пен. Добре, візьмуться це до уваги. Еліот мріє, що колись я відкрию гігантську галерею, і там відбуватиметься моя персональна виставка. Лише моя. Там не буде інших робіт, як на шкільній виставці з курсу фотографії. У його уяві моя галерея завжди розташована в якихось видатних містах – Лондоні, Нью-Йорку, Шанхаї чи Сіднеї. Його великі плани щодо мене завжди змушують мене усміхатися і водночас тремтіти від хвилювання. Наприкінці мого неймовірного стажування у Франсуа П'єра Нуво, він сказав мені, що я зможу виставити деякі свої фото в його галереї, якщо вони відповідатимуть його високим стандартам. Я відіслала кілька фото з Еліутом Мелісі, помічниці Нуво, з якою безпосередньо контактувала. Вона сказала мені, що хоча вони і справді хороші, та чогось бракує». Я не бачу в цих світлинах тебе, пояснила Меліса. Ти вже близько. Шукай свою справжню пристрасть, те, що ти справді любиш, і воно вистрелить. Твоїм фото потрібен голос. Щось виключно твоє. Я хочу виправдати її сподівання. Тож моя мета – вправлятися, вправлятися та вправлятися, аж поки я не знайду оте... Виключно моє, тому що мої мрії такі ж рандіозні, як і Еліотові. Я хочу фотографувати все своє життя. Ніколи я не була в цьому такою впевненою, як зараз. Щось удалені привертає мою увагу, і я придивляюся. Ну, Но... ще почу швидше, ніж встигаю прикусити язика. Що, де? Еліот відстежує мій погляд, але там нікого немає. Хай хто це був, він уже сховався за пагорбом. Я могла поклястися, але що я бачила? В'язану шапку, насунуту низько на довге темне волосся, знайому мене руходити. Це міг бути будь-хто. Та нічого, кажу швидко, та Еліота не обдуриш. Усе нормально, Пенні, я б також хотів, щоб він був тут Але хто справді зараз тут, то це Том Час вертатися Безсумнівно Я знаю, що поводжуся дивно Ну, а мабуть у Нью-Йорку або ж у Лос-Анджелесі Будь де, але не в Брайтоні Просто хотілося б знати, де він і що робить Тоді, принаймні, у мене не їхав би дах Ну жбо. Слимачко, гукає мені Еліот, я відстаю, поки ми піднімаємося пагорбом додому. Це проблема Брайтона. І він побудований на пагорбах, а наші будинки стоять на півдорозі до вершини одного з найвищих. І Я вже чую, що тато сьогодні готує свою знамениту лазанью, кажу, коли наздоганяю Еліота. О, боги, що він покладе туди цього разу, стогне Еліот маю уявлення. Пам'ятаєш, якось він поклав в один із шарів ананаси, щоб додати гавайського стилю?» «А мені справді сподобалось. І я ж згадав про той випадок, коли твій тато почув, що в Мексиці в соуси додають шоколад і розтопив плитку молочного шоколаду в болоньєзе». «Ну так, то було досить гидко, – погодилася я. – Може, варто порадити йому засередитись на сніданках?» Ні, ти ж знаєш, я люблю експерименти твого тата, навіть якщо вони не завжди вдаються. От хто б міг подумати, що якщо покласти зверху на лазанью чіпси, вона стане такою хрусткою і смачною. М -м -м. І він має запатентувати той рецепт. За розмовою про їжу час минає, як миті. Ми самі не помічаємо, як опиняємося перед моїм будинком. Еліот навіть не дивиться на свої двері, а одразу йде до моїх. Коли ми заходимо всередину, нас огортає розкішний аромат трав і смаженого м'яса. «Пахне просто дивовижно!» – гукає Еліот за моєї спини. У коридорі з'являється тато у кухарському ковпаку. Сьогодні буде лазанья у грецькому стилі. Фета, орегано, ягнятина, баклажан. То це мусака? О ні, тато махає лопаткою. Це таки буде лазанья. Почекайте побачите ще, що я покладу зверху. Будь ласка, будь ласка, будь ласочка, тільки не оливки, і я морщу носа. Це щось іще краще. Анчоуси. Ми з Еліотом стонемо. Привіт, щасливий народе. Том. Я розвертаюся і усміхаюсь, коли мій брат відчиняє двері, а за ним заходить його дівчина Мелані. З днем народження. Дякую, пен пен. Він обіймає мене однією рукою і куйовдить мені волосся. Гей, припини, скидаю його руку Минаю його і міцно обіймаю Мелані Привіт, Мел, як ти? Чудово, дякую, Пенні Не можу дочекатися, щоб скуштувати те, що приготував ваш тато Я усміхаюся О, в будь-якому разі це буде цікаво Наступні кілька годин розпливаються вімлі з їгі та сміху, яка огортає мене теплою ковдрою, такою ж затишною, як мамина стара кофта, яку я завжди беру з собою в літак. Лазанья по-грецьки виявилося причудовою, хоча я і скинула всю слизьку рибу на тому водарілку, і тепер усі розслаблено сидять навколо столу. Мама розповідає Мелані про наступне весілля, яке вона організовує, у стилі кабаре в Сохо. Том з Еліотом сміються з татового жарту. А мене осяває ідея. Я зісковзую зі стільця, прокрадаюся в коридор і хапаю камеру, яку лишила поруч з рюкзаком. Повернувшись, наводжу об'єктив на свою родину. Ловлю їхні усмішки і сміх. Гадаю, це і є. Щось. Виключно моє. Усі, кого я люблю, в одній кімнаті. І ще раз зиркаю на фото. Ну, майже всі. 17 вересня. Бачити привидів. Дякую усім за підтримку після останнього допису. Вибачте, що змушена була закрити коментарі, бо вони трохи вийшли з-під контролю. Хоча, може, нам вдасться подолати це разом. Друзі, ви завжди даєте найкращі поради. Зараз мені найважче давати раду з привидами. Я не маю на увазі справжніх привидів, принаймні сподіваюся на це, але тіні... Відбитки зниклої людини, які лишилися у щоденному житті Вони готові кинутися на мене будь-якої миті І змусити моє серце заумерти Щоразу, коли я завертаю за ріх, знову щось нагадує про нього І хоч я впевнена, що він далеко звідси Мені все одно здається, що я бачу його в натовпі просто перед собою Якось я навіть переслідувала одного бідного хлопця, який йшов вулицею. А коли він повернувся, звісно, це був не він. Це просто був хлопець з темним волоссям. Може, у мене їде дах? Знаєте, я відчуваю лихоманку, холод, страх. І завжди почуваюся такою жалюгідною. Як мені прогнати привидів і знову почуватися нормальною? Дівчина онлайн іде в офлайн. З усіх коментарів до блогу, який я виклала два дні тому, можна було виділити три основні поради. Порада перша – оточити себе друзями і родиною. Зроблено. Порада друга – відволіктися. Виходь і роби щось захопливе, поки спогади про нього почнуть блякнути Ну, над цим, певне, ще треба попрацювати Порада третя – рухайся далі Так, це Еліотова головна порада, але я чомусь думаю, що цього не станеться Тож я вирішила спробувати спосіб номер два І щоб відволіктися, прийняла запрошення, яке висіло у моїх повідомленнях уже кілька тижнів Меган запрошувала мене навідатися до неї в школу мистецтв Мадам Лаплаш, де вона тепер навчається Це дуже престижний заклад і я надзвичайно рада за неї це була така важлива подія, що Меган навіть потрапила на шпальти місцевої газети. Школярка навчатиметься в академії для зірок. Зі школи випустилося багато знаменитих акторів та акторок, про що Меган не втомлюється нагадувати. Та вона знаменита не лише акторами. Там навчаються також музиканти, танцюристи, художники, можливо, навіть фотографи. Меган живе на території школи, тож це майже так, ніби вона вже поїхала до універу. Незважаючи на її божевільну і часом зухвалу поведінку, я таки сумую за нею. «Приїзди і навідайся до мене!» – волала одне з її останніх повідомлень. «Тобі сподобається!» – Еліот закотив очі. «Певне, вона просто хоче похвалитися головною роллю у знедолених...» Чи що вони там зараз ставлять Весайську історію Поправляє його Трохи раніше Мекан розповіла у фейсбуці про те Як на Хеллоуін вона планує грати Марію У першій великій шкільній постановці року Репетиції такі виснажливі Писала вона мені Але якщо ти приїдеш у суботу після одинадцятої Коли ми всі відпочиватимемо у спільній кімнаті То я зможу тебе з усіма познайомити Окей, я зроблю це Еліот бурчав Але я бачила, що він навіть радіє Адже я кудись поїду І робитиму щось незвичне Поза моєю зоною комфорту Ура! Побачимося суботу!